Po sherr al-umur li muhdathatha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi anar. Të ndaluar besimtar. Allah subhanahu wa ta'ala finu Qur'an wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal jinn. Po t'nikë më bër për çdo profet armiq armiq shaytan të gjindeve dhe njerëzve Allahu i madhuruar në për tërgonit të jetë që për zdo profet ka bërë Allahu i madhuruar armich dhe kjo është urtësia Allahu subhanu e teala pjesët do mos doshme e davës egzistenca e armichve e davës kjo kjo është ligje Allahu në to që e vërteta të cinin e ka zbritur të njerëzit që të besojnë dhe të zbatojnë të ajo pa tjetë që do këtë Nje çdo ta armiësojnë ata madje, numri i atyre që do ta armiësojnë ata do jetë shumë herë më i madh se numri i atyre që do ta besojnë ata. Ky është ligji i Allahut si na ka treguar në Kur'an në një numër të madh ajetesh. Kështu që, që armicsia e vërtetë është pa fjetë që do ekzistojë. Kush mendon ose pretendon që Davija e tij përhapet, Davija e vërtetë është përhapet pa pasur as një armikun. Ky është një randës. Ky nuk e ka njohën në të vërtet në atyre në kësa i feje. Nuk e ka njohën në të vërtet ligjina Allah subhanu wa taale që ka vendosur në përplasin e të vërtetës vëtë kotën. Se për ndryshe nuk të ketë sëprova. Edhe po qese nuk të ketë sëprova, atëher nuk ka se si ta mëritojnë besim të argëndetin. Për të arsue, egzistenë ta erminësistë me të vërtetës të të kotës kjo është diska domosdoshme dhe ligjika që, që ka e ka vendosur Allahu i madhëruar. Dhe topar, to cilët e fillojnë armiqsin janë janë ata to cilët e urren të vërtetën. Vjen në vërtetëta u shprehën njerëzve që duhet ta duhur vetëm Allahu vetëm dhe jo dikush tjetër për veçti. Edhe në këtë moment, atë fillojnë ata to cilët nuk u përputhen të vërteta me interesat e tyre dhe me dëshirat e tyre dhe armiqsin të, të vërtetë. Kështu që, që Ata të, të cilët nuk e duhet në vërtetën, ata e në armisht e parë të cilët kanë ndezur armishti në pashin e dhejnë, dhe ata do përshdojnë dhe jenë dertit dhe dhe kametit. Mirë po, ku shenë armisht të vërtetës? Kjo është një pyetje në cilët ka nevoj për përgjigjit të gjatë, përgjigjit në sajnë shahallat duhet ta japën të hytë me, me melejnë Allah në dhe luar. Ku shenë armisht të vërtetës? Kjo është një Shkjarimin e saj e gjejmë në Kur'an, në Librin e Allahut të madhëruar. Unë e di shumir, shumir ju, e Quran, shumë mirë që shumë prej juve të gjithë ju keni lexuar Kur'anin njëherë ose shumë herë, por ne e lexojmë Kur'anin dhe na kalojmë në jetën anash anash dhe nuk i kuptojmë për tyra atë që kërkohet për ne. Gjatë gjithë historisë njerëzimit, kjo është përgjigjja e tyrjes. Gjatë gjithë historisë njerëzimit, që kur ka tërgujë Allah i më dhuaj profetin e parë, rësullin e parë, nuhor në alai salatu e selam, e dhe e sa tërgujë profetin e fundin Muhammedin sallallahu alai sallam, e dhe e fat jetë kjo fe e ngribur në kam, dhe e sa të ngrejë Allah u Koranin, armishtë të të, armisht të vërtetës gjithmonë kanë qënë dhe dëngelen paria. Paria, gjdo populli, ata kanë qënë historikisht armishtë të të vërtetës. Po flasim armiqës të vërtetës, jo armiqës të kotës. Në lidhë me të kotën ataj e në miqë, kusë në lidhë me të vërtetën ataj e nërmiqë. Për ndaj, po, po e pe që paria në përgjithsi e duon dhe shka të adirë sa ajo në aspektin e përgjishma e nuk ka si si të vërtetës. Se nuk përpuzet e vërteta me intereset personalet paris. Për të rështu e paria nuk ka si si tjenë ndryshe betëm se armiqë në 90 vërtetës. Allahu i Madhhur ka thon Kur'an. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qalu mutrafuha inna bima ursiltum bi kafirun wa qalu nahnu ashaw wa mawalu wa auladu wa ma nahnu bimu'adhabin. Tregon Allah i Madhhur nje rregull përgjithshëm se çfarë ka ndodhur me të gjithë profetët që kanë dërguar nëpër botë. Thot ne në çdo fazat që kemi dërguar një paralajmërues, domon profet Pasani këtë ati vëndi, sëpse pasani këtë zërënishë kanë kan në dorë pushtetit, sëpse kanë paramë, kanë njerëzi që, që i paguaj dhe i dritoj, që për këtarë sërëja ta dritojnë dhe vëndimë. Pasani, pasani këtë të tyre farë, ne e mohojmë atë e që ju kejnë sielë, do më ne mohojmë profesin që ka se profetot. E dhe farë, ne kemi më shumë pasuri dhe fni dhe ne nuk kemi për të ndëshkuar, do më të ne mohojmë botën tjetër. Kus rregulli përgjithshëm që ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, që ata të cilët e mohojnë vërtetën kush janë? Jan pazanikat, janë paria, ata të cilët ndrejtojnë njerëzimin. Në çështje të tyre politike, në çështje ekonomike më radh. Ndërsa ne veçon ti për Nuhun alayhi salatu wa salam, ka thënë Allahu më dhuar, "Ço se çfarë fot?" Po populli i Nohut ka thënë, "Qala al-mala'u min qawmi inna lanaraka fi dhilalin mudhin." Ka thon Paria për e popullin e tij, ne po shohim që ti je në një humbje të çars. Ku është Paria? Edhe po tashkohsh në vend që të si rregjojmë jetën edhe për, për profetët e tjerë, ata të cilët flasin dhe danin vau ndau se profetëve janë paria, edhe pse normalisht ata kanë bisht nga mbrapa dhe ta bishtat janë një rradhë që i ndiqen me verbëri, por ata të cilët e drejtojnë luftën kundër të vërtetës, kundër çësave të pastra kundër tauhidit janë paria. Dhe kjo ky është një lloj rezultati më së normal në aspektin e dyndjes së botës do të thënë sepse në anëvetare kjo është katastrofë për ta, tek Allahu i mëdhëruar. Gjithashtu ka treguar për Hudin alayhis sallatu wassalam, thot populli i tij, قال الملا الذين كفروا من قومه. Paria që kanë mohuar nga populli i ti. tij. Paria. Inna lanarake fi safahati wa inna lanadhunuka min alkadibin. Ne poshohim që t'je mendileht, i dhënë profetit Allah t'je mendileht. Wa inna le nadhullu ke min al-kabibin, dhe ne me ndem që t'je për gjenështare. Pra paria. Gjithashtu ka dhënë për popullin e salifët, dhe mudin. Kala me la ulladhine s'te këpëru min këvmi, tanë paria të cilët u tërguan mendin dhejnë a popullin dhejnë. Lillë dhine studrë i fu, li men amen e minhëm, u thana tërë që ishën të dobën nga populli i thëmudit, të të të të kishën besuar, e ta alamuna anë në salihë mërselu me rabbi, a e din një që salihë është dërdua nga zhote ti, kalla lillë dhine studrë i fu, thana ta që ishën të dobën nga populli i thëmudit, inna bima urselebi i mu'minun, ne i këmi besuar të që ka selë salihë. Që çdo pasigosh ngjithëtojiti që treguam, ata të cilët janë parroja e lufthos kundër zvërtetës janë paria, ata të cilët drejtojnë pokujin. Ngjithashtu për popullin e Shuaibit, firmë dhe jenin ka than Allahu më dhuar qala al-malu alladhina istakbaru min qawmi. Tan paria të cilët u treguan me ndëmthje nga populli i tij, le nukhrijenka ya Shuaib wal ladina amanu ma'ka min qaryatina, du tunziru fi Shuaib. Zata që kanë bërëosur me ty nga nga fshati on. O ul taudunati milletina. Ouzu btekeni Fenton. Një u dyzi dhe keni. Ose dilni ose teuni Fenton. Poparia. So Ka thënë për popullin e Musa Salihun Alayhi Salatu والسلام për faraonin në ushtrinë e tij. Wa qala al-malu min qawmi fir'aun atadaru Musa wa qawmuhu li yufsidu fi al-ardhi wa yadhraka wa alihatak. Fa paria nga populli faraonit, apo e leti Musën dhe popullin e tij që të bëjnë shkatërrim në tokë. Shiko Musa Profetja Allahut të të tine ka dërguja Allahut me drejtijin e vërtajet, bëga shatrim të tokë a i dhe popullë një që janë besintarët. Këta që kanë shatrim të tarën, kurse faraoni, me gjithë parinë të i, ata janë vetë drejtijia, ata nuk gjinjin e nësinerë, ata nuk i bëjnë për drejtijas kujtë, ata nuk janë, nuk janë haku njëriut, nuk bëzë, ja që të vrazë njëri, ata dhe kur razin e razë vetëm së në drejtë, në fojnë dhe gjitha këto Ta e në ta parijet të cilë të më dojnë vetëve, vetëve të tyre u hedhë një loj petë kur shajnë të rije. Edhe të veprimeve të tyre, kurse, kurse kush i kundështon e ta është në të vërtetën, ata e povshëtërojnë, e ofendojnë, e shajnë, akuzojnë, shpiki kundër ti, hapilën kundër ti, mund të burgosinë, mund të avrasinë, mund të trotrojnë të gjitha gjërët, si e si, për ta lërguat vërtetën dhe për të bërë penges nga i rrugës vërtetë të, të cinen e ka vendosën Allah i madhuruar të këpërfetët dhe të ndikës të profetëme <coughs> Njithashtu ka thanë Allah i madhur për profetët sënë Allah i sëllëm për pobudhën e ti thot u wa, antalakal mela u minhum animshu vësviru ala alihetikum inna ha dhala shëjt u jurad thot thanë pari e tyre pari e kurejshve Hesni edhe bën i durim për izu i tuaj, se kjo është në qërështë që ka i sunim të larë. Ka i sunim dhe që mësa dugët si pas djetarë të fsi, të të të të Muhammedi ka të dëshirë të umari para lukën, bëtë e i para në bjo. Këto e nejëtet kuarnore dhe argumente të tjo të shumë ta ka si punë këtyrë të cirend në vërdetoi e para tamë, davje Islamit dhe e vërdeta patit dhe këtë armiqë. Që që kush me ndonë, në më të sinë të gjithëve ai është injorant ose munafik ose njeriu i cili nuk nuk di ta drejtojë fenën vërtetë. Kjo është e para. E dyta, paria të cilët drejtohen ndonjërin ato janë ato të cilët e, e luftojnë në të vërtetë ë Islamin, edhe të vërtetë. Dhe në kohën e sotme paria përbohet në dy grupe njerëzish, nga politikanët Me gjithë posëtë që si kanë edhe nga atat të cilë e drejtë e medjet. Këta janë dy grupet e njerët të cilë e lukësojnë islamin. Normalisht, ata nuk e lukësojnë islamin në emrë të lukët të skundër islamin të sotës, por ata sot e lukësojnë islamin në emrë të lukët të skundër terorizmit. Përndaj e të thonë, fjullin parë fëllon shumë qështja, ata vjedhin mashtrojnë i bëndjitha nëse ti nuk bërë shkajdu si punë tyre, Nëse ti u thua tyre, vjedhja nuk lejojot, thot ti e ekstremist. Edhe nëse ti del kundra dhe lufton vjedhin e tyre, ti e terrorist. Edhe që funksionon me zdo dhe i cilët të tyre të ullët të cilën ata e beprojnë dhe me të drejtojnë njërzimin. Buda la, ekstremist, pas e terrorist. Edhe në basë përsa pas e luftin njërzimin. Cushën arsyet? Pse paria gjithmonë e lufton të për të vërtetën? Cishin arsyet? Kush? Pse më duhet ta luftoj? Pse nuk më duhet të pazoj për të të paria? Arsyet janë ka treguar Allahu subhanuhu te ala në Kur'an, në më kurrësohet të ndissa do përmendim. E para këtyre arsyve, e para këtyre arsyesh mendim oposia. Mendim oposia është një përcilësi të pandashme nga paria ata nga që kanë hyrë në ato poste, që kanë hyrë, edhe u ka dhuruar Allah një lloj zjuarësie, një lloj zjuarësie të cilën e kanë përdorur për sheta lliqe, edhe u duket vetes më, më të mirë se të tjerët. Edhe për këtë arsye edhe nga që i drejtojnë njerëzit dhe e ka vënë Allah më ursinë të i drejtojnë njerëzit dhe të fitojnë zemrimin Allah, nëse mendohen, e Allahut ose nuk pendohen. Për këtë arsye tu duket vetes sikur ata janë më të mirë edhe prandaj bëhen më në 11. Allahu madhror ka thënë në Kur'an وَجَحَدُوبِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُمْ غُلْمَ وَعُلُّوَا Sot për faraonin e parin e ti ata e mohuar me gojtë për detën edhe pëse në zemën dhe tyra ata ishën të sigur që ajo është për detën që ajo është për detën që ajo është për detën që ajo është për detën që ajo është për faraonin e parin e ti illa rabbu sëmavatu i që këto fjarë që vë thejmë unë i ka zbritur Allah o i madhuruar zot i qeve dhe i tokës në drichim për njerëzit. E i të i në faronit. Atër mohimit vërtetës nga faron njerë i vetëm për shkëtë të mendimatësis, dhull me ua ulua, për shkëtë të padrezis dhe lartësis që anë ndjeni në tokë. Për shkëtë të lartësis dukë që vetët lartë. Gjithashtu ka fënë Allah o i madhuruar. Për kur Më tani janë në këtë miletë e ardhme, kjo është një lakthizim. Nuk kemi dëgjuar më parë në në në fen ton fundit në në, në lidhje me këtë gjë. Kemë dëgjuar një herë shtatill thotë. Kjo është fikje. E dhashën dëgjoj, vao kë, doni kë më mirë se ne nxjerr diçka këre, po të kish diçka të nxjerr në vekutën dorën, nuk është më mirë se lekë. Ky është ajo ai mentaliteti i ulët i atyre që e quajnë vete vete të lartë. Me mentalitetin e tyre i ulët i atyre që quajnë veten të tyre të lartë, ku shumë mendojnë ata. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhruar Popr popr dhe nuhu të dhe salatu salam Fëkala mëllaw ildhine kefru min qëmë Ma në rake illa tëbaka illa Illa lëdhine hum eradiluna badia rrajnë Thot ma në rake illa bashkër mitënëna O ma në rake tëbaka illa lëdhine hum eradiluna badia rrajnë Thot far paria atyë që kanë më hua nga popr dhe nuhut Ne për të shofim dhe tijë njeni si punajon Në nuk emi misënë Dhe kjo buron nga me minimosin e tyre që ata domoshta nuk mund ta shohin vetë një person tie sipër tyre. Të së duelen dot. Dhe gjithashtu dot ata kanë digur që kanë ndikur ty janë njerëz tulë. Çfarë thotë? Ilal ladin hum arazilna yantulitan. Kjo që unat po pse? Sepse ta të cilët ai quhen tulë paria nuk janë dëjuar për të djellur, për të mashtruar, për të vënë njerëz, për të bërë hile. Nuk dinë gjëra të tilla. Ai njerëz të tjerë se të cilët shkojnë hallën e tyre nje fukrëni, nuk e bin njerëzën qafë dhe këta fukrënin te ato qiten profet. Këta fukrënin parë i quhen budallinj, fot badia rain, domethënë njerëz të pamatur. Domthonë ata u kanë besuar juve, po jo duke duke u humbtuar mirë, çka po, po thonë, domethënë vërtetën apo jo. Ja. Domethënë fillon fot në një periudhë siko, prej këtyre paris sot, sikon ne jemi me me me, me zjuarsi mbi mesatare. Jo nuk mund të bazojmë ne me ata njerëzit të cilët domethënë shkojnë pasoren rrugët e njerës dhe thjesht dhe shkëtë dhe shkëmë në të të të femë po në seshën. E, mit, lakë! Këshu duke të vejtë atyre. Dhe kjo është arsyje kërësore dhe një për arsyje më të më më bërë, pëse ata e urrej dhe, dhe e armisojnë në vërtetëm. Këtë arsyët, të thotë Allah i madhurë, i thotë profetis sënë Allah, whales whales whales whales thot, lehile, udhuna, o rëdhëron, i thotë, U asbir nëfse kema lejil e edhuun arrabdhun bil Po ti duro, mlidh dhe shtrëngoj vetën tënde me ato të, të cilët i luten zotit të tyre në çdo mëngjes dhe mbrëmje, ju ridunë ose duan kënësin Allahu fytyrën e tij. Wala ta'dwa inaka anhum, mos e largosh shikimin tënd nga ata, mos e largosh kur sigurisht disa tjerë këtu. Pasoi thot ulā ta'tūma oh, min allā, qalbuhum dikin wattaba hawā. Zot ti mos ndiq dhe mos i ubind atyre të zindve neua kemi bër të skuqej dheu sula tema të tyre nga pogujimi omnë kanë ndjekur dëshirat e të tyre. Tregohet në në, në këtë jetë që shuan paria e Mekës se profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i than, i than profeti sallallahu alajhi wasallam duke ngjerë njerëz të ulët. Kushë njerëz të ulët ishte Suhebi, ishte Ammari, ishte Bilal, ishte Khababi, njerëz të thjeshtë, të cilët nuk kishin nuk kishin pushtet. Ishin njerëz hukarin. Po largojnë këta po të shëdhinë me xhisin tonë dhe i falëllahut madhuar durojë edhe lidhëve tëntë me ata që i lutën Zotë dhyrën ngjës dhe mbrëmit që duan fytyrën e Allahut dhe mos i largoshin në vend nga ata. Edhe mos u binë atyr të cilin ne u kemi bërë si më të shkuajtura, Paris, të cilët kur shkojnë te profetët në Portofor, thotë ne nuk mund në ta uli vendon tonë në Beograd me këta njerëz të tjerë të cilët duan jam çesoj di. Pastaj se bashkëmendon ne jemi të artë. Kur vim ne në xhamin ku të bëvat të gjithë zemia, u bë të rreshme policat, vin gjithë aty. Donë edhe të kalojë njëri për tyre. A shë më dheju dukem për dhe tyre atyre. E dyta, arsye e dyta, përse ata e er, armisën er, të vërtetën, kështë e minimosia dhe kjo është si të të pandashën për i Paris. E dyta është, dashurie e karrigës dhe postit. Dashurie e karrigës dhe postit dhe pozitës, i dashurës një smundje e pandashën nga paria. Sepse po mësë e kështë smundje, rëzim në këdyshin për pari fare. Por dashuria, e pa e pur për të arritu posin dhe karigen i bën ata që ata të hypin të edhe në patë më, më selëshojnë të qovë dhe duke dërdu rrë gjak a e litetin e kemi përparashtu të vetan arsye e përse ata e luftën të vërtetën në lidhë me karigen e se ata mendojnë që davje e vërtet ka për të ularguar kariget e të tërë për të arsye e vërtetë ashtë armi ku nëmër një i kariget e tona Vendë ato luftojnë për karrige çdo njeriu që prezantuaru buzëzimbtarë. Si mundet që të panojmë ata prezantuar të cilët thon duhet që vendosen ligji i Allahut që me njerëz të panojnë ata që gjikohet me ligjin e Allahut zbresin ata vetë, që ka nevojë jo për modësi, por frikë ndaj Allahut, për, Allah, për devotshmëri, për, për besim largë, tine, den, për tijesht, e, jom, no, shumë të lartë, gjë të cilën domoshem nuk po e kanë shumicën e buzëzimbtarëve thjesht ajo ata të cilët kanë hyrë në krye. Normalisht është shumë lart. Edhe ka treguar shumë më dhundur për këtë lloj çështjeje, për çështjen e dashurisë, pozitës që ata domosdoshmë nuk mund ta parë ndovërtet për shkak të pozites që hoq për shkakun e popullit Nuuhut. Thonë për Nuuhun alayhissalatu wassalam, yuri do ye tafaddale aleikum. Që zot do të bëjë ndihmë sa ju, do të ndihnin dhe ju. Në ata nuk mund të parësh se çikush i dhan vjeta, edhe ta drejtoi, ti drejton njerëzimin ai dhe jo ata. Këtë së parë do ta pa për këtë arsye ta mësinë të në vërtetën. Gjithashtu i kanë thënë Musës a.s. Kalu a gjithën e në li tëlfitën e amma a gjithën e a lejë e baëna o të ku në lëkum al-kibri ja u fin ardu ma nahnu lëkum al-uminin i thënë Musës a erë dhe ti që të në largosh neve nga joj gjithë të cime kemi gjithë të përbëllarë të anë të adhurimi i dheve dhe më thëmë dhe të jetë, të jetë paria në duar të jutë dyve në tokë më dhe ju doni që të i largoh në jetë nga adhurimi i dheve Edhe dorë të merë një parim, pështetit? Ja, të sotë për nëmë, kërrigën, nuk e lënu kërrigën. Oma, nëshnu lëku më bimë uminin, në nuk nuk nuk besën njërë. Edhe tek të këtë fësia jidit, in ha dhe illa shë ju jurad, ka thëni më në gjëri të të beri, më shriket e me këstoshin, kë gjë që jufton njërë muhamedi të uhidi, aji ka dëshirë me antë të ti të arrim të kërrigja, të marri postin, edhe që është një arsye kryesore të pa ndashme për i Parisit, ja ata dohën vend vërtet. Dhe arsyeja e tretë, arsyeja e tretë është i njohja e Allahut. Ose kemi kur themi i njohja e Allahut, nuk kemi për qëllim mos njohjen e mjekësisë, inxhinieris apo të tjera gjëra të dunjas, la mund të jemi në mënyrë të shumë njerëz tjerë, por kemi për qëllim mos njohjen e vërtetës, mos njohjen e Allahut subhanu te ala, mos njohjen e ligjeve të Tij, mos pranimin e argumenteve të Tij. Dhe kjo është i njohja e vërtetë. Se mos njohje e saj, e qon njeri u në zjarën e gjëhnemit. E qon njeri u në zjarën e gjëhnemit të përjetë qëmë dhe e bërë të armik të allohë më dhëruar dhe të të të vërtetës që të bërë të shembul i keqë për gjithë njërzimin, si kur se ishte faronin. Këto e nërsyet përse paria e kundushten të vërtetën dhe nërgjith kohërat. Këto e nërsyet përse paria e kundushten të vërtetën dhe janë arm Dikush mund të thotë, por në paria mund ndryshojnë. E vërteta është që paria është po ajo paria në çdo kohë dhe në çdo vend. Sepse arsyeja e njëta, arsyeja e njëtë. Mendimollsi është po ajo mendimollsi. Në dashurinë e karrigës është po ajo dashuri karrigje. Mos njohë dhe refuzimin e vërtetë dhe mos njoh argumentet e Allahut është po ajo njëta. Që të thinim natë arsyej që të stonë në sot dhe paria sot është po ajo paria që ka qenë do anojë madhure ka zbitur librin e tij për, për, për të gjitha kohrat. Si nuk ka mundësi që Allah ta tregojë në të gjitha kohrat, paria ata që janë ato që luftojnë kurse sot, paria ata që formojnë. Kjo nuk mund të konsenoj. Për të gjitha argumentet që u treguam lat. Për të rysë, duke shikuar me vëmendje që paria janë ata që do ngjënen gjithmonë me miqtë të protestos. Kush do të qëndri një musliman kundër partis, kush kundër partis dhe partis? Të dyja bash, te njëjtën dot kursos e qëndrimit muslimanit a duhet të shikoj ata si armiq apo duhet të shikoj ata si miq fatisha ata në të vërtet do të thonë më duhet vetëm zgjatë kohën u tregoj tashi do të thonë vetëm ato çka kanë bërë ata deri tash në luftën kundër Islamit domthonë që nga viti 1910 deri më sot më duhet të zgjatë kohën merr të marrë gjithë me radhë domthonë për mua vetëm ai person i cili nuk i dig zemër për Islamin nuk i shikon armiqsinë atyre të por ndryshe një person i tili e shikon Islamin e pasër të vërtej dhe e beson dhe e zbaton e të ipatit dhe të shqipar misin e tëre. Se si fratën ata në përmedja, se si luftojnë ata islamin në emër të të të tolerantës. Kështu që paria e shpo ajo pari. Profetër së nëlloj e sëllëm e kishë kuptuar shumir të dhëgjën kone ti. Njërë po, një që donë të tja fronë të ta pak të vërtej ta, një që një që një që një që një që një që një që edhe në basë për t'jafruar parin të kevërketa mundet që i të përnonte që t'anonte sa do pak të këta Allah i madhuar e parla i mëroj një jet të prer thot ua i nka du le jeftinu në kani lëdi au hajna i nejke li tëftëri alejna gajra ua i dhellet të khadhu kë khalila ata ishin gati të të fusin ty në fitë ne në shfar fitë ne në shfar fitë ne Çdoj dalgosh nga vërtetë shpifti kundër nesh diçka dhe atëherë ata do të bënin mik. Do të bënin mik. Domethën paria nuk kanë gjë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammed. Por ata kanë nevojë të ndo që u ka sjell, juje në në momentin, çajje ne do të vërtetë, ata s'ka problem ta bëjnë ata. Nuk e kanë problem që ta bëjnë shok në momentin kur i lërgojnë vërtetë, se synimi këtu të shpiftes vërtetë nuk është një luftim i një personi sipër person. Por ata i dalin ball dhe luftojnë një personi i cili qendron vërtetë i papundur. Pase sot Allah më dorë në vazhdimin e jetës. Welaula an thabithna. Po sigur ne mos os forsonim ty laqad kit ta rkanu ilayen shay'an qalila. Ti danoje nga ta nga paria pak, shumë për pak. Madhur, se luanoj shumë por pak. Pase sot Allah më dorë se çfarë çfarë çfarë do të gjende te Allah po tanoj te ka ta pak. Idhan la azqna ka. Dhuafa al hayati wa dhuafa al mamati thumma la tajidu laka alayna naseera pasaj me do të gjemi të dëshkim të dy fishnë të botë, të dy fishnë të botën tjetër dhe nuk do gjejë e ndihmu e së punë në leshë. Ky është dënimi që e prisë të profetin sëllamare e selëm nësë a i do bënde kompromis në parim. Nësë a i do anonëte jo shumë, por pak nga ta, pak. Shë që Allah i madhurë i të regonë gjithë të vajete nështë të cilët në bartin të vërtetën që njeri u të nëzirin mësime për që edhe të di se kushë e vërtetë e që duhet në tjekë. Gjithashtu, thotë Allah i më dhëruar, u e le tërkenu i le ledinë e më le mufe të e me se kumunar, mos anoni nga ta të cilë ka mërë patresit sa ka për t'ju preku zjarri, dhe të, ja të, të pare që ka mërë patresit janë paria të cilët të drejtojnë zhdo popullë për në humnere në gjëhenët. Ndosë ju përgjarrni, kështu do të bëhosim parlamentarë. Për këtë arsye, detyra e besimtarit është që të distancohet nga parimet e Parisit. Mos i bindet atyre. Të tregojë të vërtetën dhe mos i dridhet çerpiku për tyre. Edhe atëherë, vetëm atëherë në këtë moment ka për dal armësimi, armësimi i tyre hapës. Kurse sot, psejo armësimi i tyre nuk ka dal fare fare fare hapës. Po plasën vënë si vënë tona. Arsyeja është sepse sot davia e islamit ka devijuar nga rruga e vërtetë. Edhe këtë them me plot gojë ka devijuar nga rruga e vërtetë. Sot në përgjithësi, nuk më bash për gjithë, që më sot dikush i shavat të gjithë. Në përgjithësi, njerëzit të cilët mbartin sot fen, u flasin njerëz për ato gjëra të cilat nuk synojnë interesat e tyre. Majmë kjo është rregulli përgjithshëm. Sot u flit njerëz për ato gjëra që nuk synojnë interesat e tyre. Pa i kushtun, tënotë të ka riga atë moshor për karrikën. Tëtri kushtun, tënotu not, të moshor për ta, moshor për ta, moshor për ta, moshor për ta dhe çaq për feja. Feja e qiellit vërtet është bërë një grumbull rregullash, të cilat nuk i bëjnë as do biell të moskujt. Edhe ka arritën në të lloj pike, sa më mirë json, po për përpiqet që do të t'rgoj çafiorin që dhe ne jemi subuna juj. Jo se ne mbartim një fetë të vërtet, e cila është shumë heme nga se sa lumë më i nësini një një njërës, por si kur ne me ato moralin tonë do përbiqin të të rëndës dhe ne si ju jemi. Dhe atërë përata me qeni si ne nuk ime nëvojtym të kjo. Kjo është përblimë. Allaj po të beditoj shtot botën i stame përgjësi, do veshre që në përgjësi kjo është përblimë. Dhe kjo është un këtë kam menduar që ky është kuptimi i hadithit që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam kur e ka pyetur Hudhayr për përfitën. I ka thënë O dhunë e Allahut, nasallallahu te hayyaka isma. A kam ma fi hayr apo ka? Po mazete atë sherik ka her kaf ka, ka tha. por po tho, wala kin fi dakhn. Në të ka ka tym, ka përzierje. I tha O ma dakhn. Fatysh që përzierje që kanë të, don ka her, po ka është përzime të kota faqom ystannun bighay sunnati wehhtadun bighay thabi faqian njeres tecilet nuk marr rrug rrugun tim ka e as sunetin tim syje njeres ka hajë i thon njerëzum hajë flasin e marrë por nuk hecen tamam rrugun e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk u flasin njerëzu tamam atë që ka thën profeti sallallahu alaihi wasallam për këtë arsye dashjë po dashje kemi kaluar në një rangu në cilin nuk po tim se kush mivu kush armiku na bën gjithmiq Gjithë politikanët janë bamishë të muslimave. Ai sa kanë, gjithashtu na ofrojnë për rrugut për ta ne. Niko që ata në vërtetë janë miqtë e Islamit. Ata janë miqtë e Islamit, ata ata rendi për ta shujtu ditën e Islamit në të gjitha format. Edhe ne akoma nuk e kemi kuptuar se kë ke kemi miq, kë ke kemi armik. Pse? Se ne në vërtetë në humi thonë njerëz ku është vërteta, por flasin, dalin shumica jon në shumicën e rasteve e bëjnë sikur i Islamit, thonë vetëm por marrin mirë. Në mëposhtë u shtami ditë ditë rregullave të lidhjes së një hyr me njëri. Ndërsa lidhjet e një hyr me Allahun që do ta dorëtojmë Allahun dhe do t'argojmë nga udhërimi çdo gjë që i bën shoh Allahu, kjo është gjë dytsore për ta. Dhe kjo është problematike e njerëzve. Kjo është problematike e njerëzve. Çohtu, po u them, mbas gjithë argumenteve që që u, u përmenda, a mund të dyshoj një njerëz që ka zën, ze, ka zemrën e tij besim? A mund të dyshoj një njerëz që leota për nuk leote në vëtu, më basti momedi, mas gjithu e serimi që u bërë duke pas farse dhe hytme në kaluë, kush e ka dhe gjuar të, a mundë dyshojë njerisë kush dhe qëndrimi muslimat kunde i tyre, po të jemi që bërta, në tila të tëta zjedin, zotër e të tyre, një koqe, nga kjo që të regua u kuqtojtë qare, kush dhe qëndrimi muslimat kunde i parisë, ku a ta, subhanë dhe Allah, e nuk di, nuk di, dhe mund që erë dhe në rabë dhe i përzu një një një, disa për e tyre i putë në fes, me, me, me, në fes për dhe një në dore nga Shqipëri dhe i quna tjë, u ekzekutuan, ta musliman, arab, a nuk e në ka parijet të cilët, e mbushën mediat që parë 2000, duke për terrorizmi, terrorizmi, terrorizmi, unë për dhe mba mështë që që gjuhë një e ku Usamë e Bilad, dhe prekojës të të e kam gjuhë për e të parë, ku kam që më në onë nuk e kisha gjuar në njerë që e egziston një personë që gjurë të Usame Pilaza dhe vallaj për e për përre kam gjuar nga gazetes qitarë këta e kam mërë vetë reklamën këta e kam mërë vetë reklamën të muslimane nuk e qenë një orë skhova në dhe qistme të të rrizme, të rrizme, të rrizme, të rrizme më ranë edhe më fund farë po, e pasaj dhe dhe qistë në dhe qistë muslimane të rrizme po patë mjekën të je të rrizm fillin farë fillon buda pasat deklarimis pasat deklarues terrorist. Ky janë shkollat e e çmenduri sipas parimeve të tyre. Disa i përzoom, disa pra janë atë. Shkollat 5 15 drese kanë gjingjisë dhe ato i mbyllën. I mbyllën ato 15 drese pse? Sepse umson Islamin, umson Islamin, ata nuk duan që Islami vërtet bësojnë njerëzit. Normalisht nuk ndani do të hapos ton do të, të luftojmë Islamin, sepse nuk ka ard kohë akoma, edhe sepse kjo bën kundërshtim me pretendimin e tyre që pretendojnë e drejta e fjalës në sistemin e tyre faulzo, në sistemin e tyre të mështrimit demokratik që quajnë, në cinën nuk nuk është demokraci e vërtetë. Koq po pretendojnë që populli ka drejtë e sa 20%. Po në në më, në poblit, të vendosë. Shikoni votimet e kaluara, sa përqind populli votoi? 40%. Po 60% nuk votuan. Domthonë 60% e popullit ne mund ta themi pothuajse në formë të sigurt që ata janë të zgjënjur nga të gjitha palët që, që që drejtojnë. Për këtë arsye ka lavotim fare, ka pa pa falerë. Atër 20% të votu gjithësaj. Sa janë dashë e perfituar njërë partë për tjetër, dhe më dhe një pjesë e 20%, dhe më dhe më dhe mbi 50% e 20%, dhe më dhe në tujë shembo, 25%. Dhe më dhe 25% të popullit voton, <coughs> voton dhe zjetë u shtetini. Ku është tu që popullit vendosë? Të në gjithë mashtrimet. Plus, pasetëm që ato manipulimet që bëjnë përbotime, mashtrimet dhe gjithëve, rathëve, mështëshaqe, pa folë pas e probleme, probleme tjere duke që ata që votojnë në të vërtajt shumisë të tyre nuk është të dinë zjedhin po zjedhin në bastë gjishtovi që lë vizën kërë të e në koma dhe e më petën vete se kur marin ata që dhe vëltu e musliman marin eo e qa mund për pati që musliman fare kua e tjetë e panon vetë unë kam plimë makinë me eote e votime e qa mund për tjere që kjo është tërp që është tërp se i vëllaj ideja është, që këta hapa pas hapi kanë hedhur hapa të sigurt në luftën kundër islamit. Ne jemi në luftë kundër terrorizmit. Gjithashtu nuk e jep për të djuar që do lufton islami si islam, a? Pse ata janë duke sjellë një islam turk i cili vetëm islam nuk është. Në cilin fotë po shikosh turqit, ata domodin dhe turqit shkojnë kisha, edhe policët e tyre shkojnë në xhami. Kupton? A do të mos u trudit që nitaharët ta bëjnë kishën xhami së bashku, atë tindrojnë njëta mbaj hutbin pritit, atë njëta marrita me hoça. Dhe pasaj, shikohet dallim që ka nëme të të tërë pëse. Tapotez e Korani bashkë me Biblën, së bashkëm, edhe nga të rronë më bëhen lemsh me një i tjetëri, dashuri për hirtë njërzimit, e më radhë edhe pasaj, më basaj thonë janë, nësë kemi pun në një samin, ne kemi pun vëtë me demin e kuqë, nuk kemi pun me demin e zidën e demin e bardës, vëtë me demin e kuqë kemi përplejme nëme. Aji është demit të rërës Nikoje subhanallahu sot të gjitha luftrat që po bëhen po bëhen në vendin e Islamit. Është çuditshme. Vinë armiku i Islamit e lufton Islamin në vendin e vet. Edhe i quajnë muslimanët, të cilët të cilët mbrojnë vendin e tyre terrorista. Valla kjo është kjo është në të vërtet nuk e çudi para ata që e thon për kur çudi para ata që në vendin e tyre muslimanë e besojnë këto po lloj komplote. Është shumë qallao, thojë paria, ngjen e pa ta paria dhe lufta kundër Islamit po është po e luftë. Logorit Usha profetis salam nao lë i sellem Usha profetis salam Edhe këtu dhe jashtus jash Nuk le vizden as i qindar E dhe dhe dhe fjalis E dhe dhe dhe fjalis Kuzetashi kanë zirë ligjin Që kush ofendon një për i këtyre Të pistëve, të urtëve Që nuk ka përmonët emrin Kush ofendon një për i këtyre Dëlonët në burg Po bal, ata pasen që në më të larë Se me muslimani fatihish për, për, për, për parin, ata e më të arësë sa ne Për parin, ata e më t ata i çun njerëz kanë drejtën e tyre për dorë çaduar, edhe llojet paradën e tyre e mbron policia, kupton? Kurse muslimanët i merr policia për dhiftun në burg. Dita ditës mund të presi çdo njeri për një njeri që ta fusin në, në burg. Edhe kujtohet atë kur morën vllaj musliman nga Durrës e futën brenda në burg. Kupton? Një orë, një orë sa një fjalë bëri shumë pushtypeshë ishte ishte me vend. Pa me këto lojë akuzë që ata e kanë futur vllajin tonë në burg 2 e 3 orë larg u shputën. Ju do më zëvërtet. Si më dha akuzë që kanë futur në burg ata 2-3ën në Hamburgut. Po thonë, ka më vë, kam kam lëzu vetë, kam të qof vetë vëllai mëson, edhe di kush është. Edhe normalisht është më së saktë që do ta i, thonë. Fier sa ishim msim, u bëm sim për tierë, që poslojm sim ju do vose edhe për ndaj dhe ju në për Hamburg. Prandaj merrim sim Allah, dhe shtrohoni, drejtoni, bëni tolerancë gjithë tierët. Babaj Allah sa një depoziti çik, por vallahi kjo është domëzoshme. Të shikoni se kush miku, kush është rani ku. Ta na ftojnë neve për islamin tolerant. Unë në bazë të meditimit që kam bërë në lidhje me këtë çështje, kam lexuar gjatë, dhe kam lexuar disa shkrime dhe po ta atyre qafirarëve, ndë kam bërë diçka. Ata nisën në shikimin e fesë islame si çdo fjet tjetër, pjell njerëzor, kryesisht ata. Fesi islame, fesi kriste, fesi çdo punë janë janë të njëjta, dhe këta vetë e shikonë vendosur që janë më larë se feç. Më larë se feç. Edhe i shikojm fetë dhe kanë shkron vetë që fetë kanë shkak shkak i përplasjes njerëzimeve, fetën shqiptarët. Jo se sistemet e tyre dhe karrierat e tyre janë shkurtuam, ata po karrierat e tyre kanë vrarë lloj njerëzish. Lloj demokracië dhe sa ka arritur në fund të pikë që kanë që kanë që ka arritur ka, ka, ka derdhur gjakun e qindra mijë njerëzve. Nuk ka lloj njerëzish që nuk quhet për gjakje dhe as nuk quhet domodin problematike. Kurse për fe, thon, fetë kanë fetë shqiptarët për gjakshëm, sepse ata kanë përvojën e krishterizmin perëndim. Edhe e marrin kriterizmin si shembull. Patysh kriteri i fetëve i luor është. Edhe normalisht për fitrin karrigen kërkojnë si puna demokracisë që kërkon sotse se laikëve ose komunistëve të dikur. Por ata bashkë me kriterizmin bashkojnë dhe bashkëngjisin dhe islamin po të janë fe të cilët të cilët do të thonë u shtojnë vën kundë njëri-tjetrit prandaj ne, ne duhet të mësojmë mëtur tolerancën. Prandaj ata thonë ne duhet të mësojmë mëtur tolerancën përte se përsa ta kërkojnë karigen, kërkojnë në marri karigen edhe kërkojnë që në në shtu dhe më thonë që të vasë një tjetërën. Kërë është dhe më thonë e jo këndë vështërri një sesi që që kojnë atat fënjët. Fatik ishtë, punë e për gjakjes, është e vërte që lufta kanë eksistuar mes muslimane dhe kryshtereve, por mos haro se muslimane dhe lufta që kanë borë kur, nuk e kanë borë padrëtësi njerësë d Në luftërat e dytë që kanë bërë kundër muslimanëve, kanë bërë të gjitha llojet e zjezëve. Të gjitha llojet e zjezëve. Musliman kur kanë kur e kanë çliruar Egjiptin herën e parë që çliruan Egjiptin në kohën e Sahabeve, vetë egjiptianët u luteshin u thoshën dor aman, hajde ni na shpëtoni nga padresitë e romakëve. Vet populli bëron diçka të tillë. Edhe banorët e Shamit u thoshën muslimanë aman, hajde na shpëtoni nga padresitë e romakëve në Maude Shamit. Gjithashtu për fitin ku ja dhan qencat e Kusit Umrun Khattabi Radiyallahu anhu, nuk u bë lu fare, por si ja dhan qencat? Ja dhan ne e kemi gjetur në librin tonë në të Teurad që Kusin do ta çhiroi një person i cili ka në, ka në, në veshin e tij 17 arna. Fëqë, ndonëse muslimani ja dhan qencën dorë natë ti e meriton. Kemë librin tonë të lëgje, dhe ja dorëzon qencën pa lu fare. Kështu që un po u them Por sa për ket lufte, të gjithë shtetet e kanë ligjin e lufte. Këtë nuk dyshon njerëj, dhe kush e quhni stan të përgjeksëm, ta di se ata vetë e mund përgjekshëm. Ata janë vetë më përgjekshëm. Nëse thoni stani është përgjeksëm, themi komunizmi, komunizmi ka vrarë prej muslimanëve 21 milion njerëz në Republikën Turqe. Demokracia ndosë në Amerikën në e Jugut, në Amerikën e Mesme, vetë Amerikën është ngurtuar në gjakun e ngjallës të kuq, që kanë varë me qindra mire nën kuq. E zotëve në drejtat atyre sot. Dio është për ndihmimin ka bërë gjithë ato luftra kolonijalizuese në lindjen e mesme të muslimanëve sot eksaktëta ata vjenin ato lloj pasuri që që deri i kanë pushtuar muslimanët dhe në vend të atë për luftra. Kështu që lufta kanë ekzistuar, por nuk ka pasë njerëzimin luftëtar më të drejtë se sa muslimanët. Nuk ka pasur luftë më të drejtë se muslimanët. Muslimanët nuk janë një qafë, por kanë rremë më të tjerë të cilët u kanë marrë padrejsi njerëzve. Kështu që Ideja është që ideja që thon këta do të thonjë që terrorizmi e ekstremizmi në radhë të gjitha këto janë mashtrime të false sepse ata janë ekstremistë terroristë të vërtetë, të cilët kanë hedhur hapet e terrorizmit botë. Nëse ata thojë instambel ekstremist, ata vet janë ekstremistë që për hir të demokracisë së tyre sot vrasin fëmijë, përdhunojnë gra dhe vrasin plehë në vendin e tyre. Sot për hir të demokracisë së tyre. Pse demokracia këtu është pas ato drejt të derdhi gjakun e muslimanëve tonë kur se musliman nuk pasën drejt brovës së tyre? Kjo që ka ekstremizmin, kjo që ka terrorizmin. Gjithçka është e qartë. Armiqtë e Islamit duhet ta luftojnë Islamin, sepse Islami i shpejtë e vërtet, është e vërtetë që i gatë për Allahu subhanahu wa taala për këtë arsye ta luftojnë. Nuk ka më nuk ka më çast të kaç. Sallallahu alehu wasallam të na ruajë në rrugë, në kurth të armiqve. Sallallahu alehu wasallam të na mbrojë në këtyn gjase të të kuqëta. El hamdulillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد Treqom me hutben e par se kujqen armisë së vërtetës. Armisë së vërtetës, ato të cilat e luftojnë ato në çdo kohë në çdo vend. Ata normalisht e luftojnë të vërtetën. Ata nuk mund të luftojnë atë në, në emër të luftës me ndaj të vërtetës, por ata e invazhin të vërtetës, një një petk pritkohës. Invazhin të vërtetës, një petk shpifjesh, njerëzrash mashtrimesh, siç mu mund të përdori në momentin e sot. Marin e për lajme, ndot një lloj një lloj ngjarje në vendet islame dhe marrin gjysmën e lajmit. Nuk i habinj ti lajmin, fakisht lajmi është fortë. Ata marrin vetëm gjysmën, dhe njerëzit kur shohin gjysmën e tij nuk e dijnë se çka kanë bërë më parë ose çka kanë bërë përpara. E thonë çu terroristizmi? Çu kusht terroristizmi? Nikjohet ata gjusme, kërë në në nuk e po, shikojnë se çka kanë bërë sot për shumë muslimanët që shkojnë të mbrojnë vete të tyre në vendet islame çu terrorista? Kurse ata të cilët sot i luftojnë i përdunoin dhe vrasin ata që janë drejt. E drejta, kjo është drejta e tyre. Prandaj dhe të gjitha vendet arabe kanë rënë dakord që besharësit, esed, besharësit ka të drejtë të përdori armën të letar për të armët e lehta kur bëhet përditësimi i armëve të rënda. Kupton? Dhe e kanë dhënë drejtën të gjithë vendet arabe këtë gjë. Po Pse? Ata e kanë dhënë të drejtën, por oseeti thonë të drejtë do ugrisin popullit të thoshin ta për dhe sa ja ja e ja primuan atë drejtën për për dit, dhe, dhe të mbrojtur njerëzit, do do na ngrijnë populltarë suje, karrige apo karrige, ata janë apo janë një gjinë, një grup, të cilën luftojnë, luftojnë ndonjë njerëz të thjesht, të cilët duan drejtësi. Ndërsa ata të cilin diken vërtetë kush janë, ata që ndiken të vërtetën janë njerëz të thjesht. Kta e, e ndiqse të profetëve. Njerëz të thjesht, njerëz e rëndom që quhen ndryshe, njerëz e rëndom që janë. Por ata nuk janë të rëndom të ka Allah subhanahu wa taala. Tregohet që në hadithin e Buhariut Shebu Sufjani shkoi te Herakliu dhe Herakliu kishte marrë veshë se është një person që quhet Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ky pretendon se është profet. Edhe u tha atyre kush për ju ka ka prejardh më të afër me të. I tha Sufjani, unë më afër. Edhe vendose te përpara i tha, "Shu veti rrin mbrapshtë ti." Rrin mbrapshtë ti, edhe apo që se ty gënjen, po li gënjen. Edhe Sufjani nuk pa të muzik gënjeve nga Afrika se mos mvon më ata që ky gënjeu dhe do më gjithë gënjesharë. Edhe pyeti Herakliu për disa gjëra dhe ndër të tjera i tha, Në no, në të didhe se kushtë profetës nësënë dhe përshkrimi ti. Edhe i tha herafiu, shloha, dhe Allah më nga bërë shumë për shqypë. Herafiu, me të vërdetë, subharë Allah e njifte, natyrën e davës e të vërdetës më mirë se sa që njërë njësot të ta që më një përshkrimi të përshkrimi. Herafiu i thotë, i thotë të përshkrimi, kushtë janë ata që një njikën këtë përsen, a janë paria, apo janë njërës dhe Atëhi, domosdhemë Busan u ke kishë idën fare se përshapo pyetaj, a se kishë idën nëse në ku ku do të da, ku do të dalë. Ai po qejtë tamam, ta, po, ja njerëz të rëndom të që ne këta. Edhe i thotë pasherë këtu një fund fare, mbas se i pyet për disa pyeti, i thotë të pyeta për këtu, sepse çu çu dhe e shpjegon gjithë më radhë. E ndërtiar pas ai thotë të pyeta kush janë ato që ndjikin, dhe tim thënë njerëz të thjeshtë të rëndom, dhe un po të them, këta janë ndjekësit e profetëve. Domosdhemë historikisht ndjekësit e profetëve kush janë? Ja njerëz të thjeshtë të rëndom se sepse të njerëzit e thjeshtë e rëndom zakonisht mbase ka edhe për njerëzit e thjeshtë të ndonjë që ndikin të kotën, ka së dushmë frytur, por ndër ta dë të gjithë më shumë që do të ndikin do të ikin vërtetën, tek ata në përgjithësi nuk ekziston mendëmosia, as dashuria e karigeve, nuk kanë. Oqapriu Ma ka vallaj mallë, mirësi për ti, edhe i ka pasur që kjo smundje. Dhe nëse kanë padije, ata janë të gajshëm ta parënin dijen, sepse e ndjen vetëm të, të nevojshëm për të përfituar. Kurse paria nuk e linë nevojshëm të thonë një më ditë ose ta muz ju se pa, po ne kemi rritur gradin, kështu që ne nuk mund ta moshtrojë një, kështu pretendon Allah. Kështu që ata të cilët ndjekin të vërtetë janë njerëz të dobët, gjithashtu që përmend Allahi mëdhuar këtu në disa ajete për tyra jetësh, ai që thotë Allahi mëdhuar, "وقال ملؤه الذين يستقون من قوم الذين استضعفوا لمن آمن منهم وتعلمون نصارع موسى من ربي" Fan Baria që u treguan mendimdhënë na popullit i, u than aty që ishin të dobët, që kishin besuar nga populli i. Ai vini ju që Salim u është dërguar nga Zoti i ti. Van ata që ishin dobët in bi ma usile bi mu'minun nege besuan. Shi, ata që e beson vërtet gjithmonë dobët. Gjithashtu tregon profeti sallallahu alaihi wasallam hadithu Buhariu muslimi se jehenemi ka. Tek ku do hyn mendi mëdhën? E tha xhenekut të hyn, tek u do hyjn njerëzit e dobët dhe të rëndom. Të rëndom nuk thilet njerëz nuk i vlerësojnë, por ata ka te Allah kanë mëformuar. Tregonat tvoni një herë që profeti sallallahu alaihi wasallam me disa shokë dhe kalojn dy persona. Kalon i pari dhe i thot profesorit sonim shoku veti, çmendin ke një person si u duket ky njeri ka ni vlerë sani vlerë. Edhe i thon sahabut dukej Allah ky është njeri me vlerë tek ne. Ky po të shkoj të tregasë diku ja hapim derën. Po dërgoj diçka ja japin, punë po ndërmësoje ja për ndërmendimin, po duhet martohet diku ja e martohen. E mradh. Edhe pastaj kalon një person tjetër. Të të po, I tha po ky si u duket? Ha kyva është një dhe gjithçka vlerë tek ne. Ky po të tregojë se kushtave një derë, po të thotë diçka nuk e hem ti kush, nuk e hem askush. Po që se ky do kërkon, do ndërmisor ti kush nuk e panon kush, po që se do shkërt marton ti kush nuk e, po e marton marto kush. E po i tha profeti sallallahu alejhi dhe selem, ky i dyti është më i mirë se sa gjithë dhënia e plot me lloj të parit. Ky i dyti është më i mirë se gjithë dhënia e plot me lloj të parit. Kështu që tek Allah i madhëruar njeriu nuk berë, nuk dorëson si pa karrige që kanë dhunja, por gërsosë sa si të bësh më i sekam. Si Qësuq falënderojni Allahu që Allahu Allah nuk e ka bërë nuk e ka bërë parin. Edhe mos i përziini veten tuaj me parin, se ata të cilët e përzin veten e tyre me parin në ditën e gjykimit do pendohen. Wa qala alladhinattabau lil ladina ttabau wa qala alladhina ttabau lil ladina ttabau law anna lana karratan fatatbarra minhu kama tabarra minna. Thonatse nit ishin bishti u thon Paris, "Ah, ju nuk kemi ndonjë mundësi që të disontojmë nga ju." Sigurisë parë edhe të distancohen për ty të ngjyrosin Allah, s kemi s kemi punë tana. Ju nuk kemi pane. Kështu që distancohuni sot tash herët, së mirës së pasnesër. Kur ti të von, ata do të distancohen për ju, kjo është e sigurt. Sot ata para votimeve, distancimit të tyre vjen që në dyngë, bile, shumë kollaj. Sa më votim do shikoni se kush janë ata në vërtet kundër nesh, muslimanëve. Do të shikoni. Para votimeve ata na marrin qafë. Ajo të fusin votën, kur ta fusin votën pastaj la hudhin, mund humne. A ju dëshini votën? Po ju dëshini. Para votimit do humbë dridat tuaja pas votimeve, muslimanët, të dëtet e muslimanëve fturojnë në koshin e plejerave të politikës, derisa ti koha e votimeve të tjera pasë dalin dhe, dhe po në koshin e plejerave dhe ndjenë pasrora më mirë. Ky është pohim, nëse Allahu na mbarohet na ruajë në çdo fitnë, na ruajë nga humbja, se kjo është një preh humbje më madhështore. Ma të gjithë saj që thash nuk e di a mund e që i musliman ma se të mashtrojë për i ty personës që të thonë vëtoni. Nuk me ndëri se ka në ujë më të fjallë, nësë Allah në më dhërë në ujë në zdo fitë në në zdoj e keqë e qëtë rësitë.